پوه نديرم داره خوږ سره نیمه ډېره زیات دی موږ یان ما یو کتاب نکله لري مې کتاب دی لري بیره jihad مو مسلون باندې مې سنې مې وی jihad په اسلام مې دا غوړې خوله کتاب دی هغه لیاو کنه مې چیز سره ډېر خوې غن دا کتاب نیو سوده کې خو کې خو دې مسلو ګټې لګیو مننه واړه لنڈ لنڈ خبر و رات صفحه کیو که؟ ما تو خویادو نه بے یادو مائی خواه؟ بیم خجی دا میدان جیحاد دا قوانین دا بیان کا بسیدانی ورسولی ناغبی سکتا کورتا ماتو بدل ما توییی خموشی ایسا میدان جیحاد قوانین بیان کا سو دی آگوی ما ته خوبتا نه محسی دی کتاب لیکو ما اور تیخواگوار دا که دیم سورت ایم فال کے کی بیانی که اکول پی آئیو اوو ما دا اغا امیر تا خطار چې چه کلم بل فتش نتا وضیع نارم بیان که او تفصیل سرمی ور تا بیان کلی ما تاوی رشتیه وی پسو مسلا که جل ترا دلی مای دا تا چې کمه کارو سو کده سنت نونس دو پا جمه دعا و پده مسلا مناظره کلی دا او پده بانده جل ترا دم وی خا وی دا خوشتا مای دی وی دا خو مستحب دا مای مستحب مستحب خو اره تا وی چې هغه نبی اسلام کو تھی کنه نبی اسلام جن کی او ځل کړي صحابه کړي مستحبان په دړي شریخه مستحدا په شریخه برابر داغه ما ته وی دا په نورې کلي نه ما ته په نورې زاب و دې و نه کوی ما ته په خپل کې تا انده کوی چې دا لیکل په نورې زاب وسه کوی هغه به کومه ما ته کوول چې دا خبره ده خو ما ته د شریعت دلیل وکایا او اغوی نولیزا ایلی کلی دی ما این نولیزا خود دلیل شرعی میوه اوش جایلی کلی اخو مقلب دی کلی مشتحب کنی دی کلی او ما ورطیوی اما نولیزا کی چکم باب دی اغا ما تا معلوم دی اغا صفم را تا معلوم دا اتت تر صفم دا او اغا بابا اغا پسلم را تا معلوم دی مای پسلم کلی از کار الوار دا بعد الفرز دای لی آغا فصل چه آغایی که ازکار دی او دروس دو دو پرز دو راگلی آغا ذکرونا و آغا تسبیحات دی چه آغا دروس دو, دو, دو راگلی او دو سنا تو مسئله نشتا او کمروز تو آغای بارت که چه تو آغا آتت لگه نو پا آغا تا پانیتا خیر نپوی گی با او بانی مفتی که پیس اللہ سی بیو کتاز لکلی ده نفایت مرغوبا آغای که آغا آتت سی ما خبره نو ورته کوم چې زه کوم مې جدا خبره خو شریعت ته لیدلو غوايه بیا راځي غتري دلته دلته مې خطبه وکنه د امارات کې دې امتحان دا به ورته نو لهن بارک تننه و درو مجیر مې چې بیا تیرې کړی بیا غزته نو راوځي بس مې مرته کوم قرآن مې راوړی څو قرآنونه پراته ولته بس ورومې وکړه درو راځي مې او قرآن ته وسه کول یا یوه نبی یو من دې ايدي کو نبی عليه السلام وعيا چا داش لاسن استادږي دا شريته دا فقهي بيان شي و ما قاعده انير دا ان بي له اسلام وعيا چا داش لاسن استادږي کې بيان ان ان علم الله في قلوبكم دس کار کې الله زر استادو چې خير هن سي در به کې تاسو لرماله مې ما او شهه منګنده سناچاله سي وي تاسو نا ویا خپل لگوم بخنه وونکی دا اسوته والله غفور رحیم والله بخون کې مهربان دی مری غریدو کې راځه لری خیانت کا تاسو سره خیانت سكن خان الله په تای سره خیانت الله سره من قبل بوخوا فهم کنه منو ما حضرت والله علیم حکیم او الله په یا اِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ بِشَغَاقَ سَانْجِي مَانِ رَاوَنے وَهَاجَرُوْ هِجْرَتِ گنے دے وَجَاهَدُوْ جَاہِ دے کر بے مالین پل گُلُد مالُ نُتھئی وان پُدھیم کارُدُتھان نُتھئی فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَارِ دَالَّاكِي وَالَّذِيْنَ آوَهَ گَسانج دے دا کسان باجت دی دوستان دو بازو دی والنزین آمانو آکسان چیمانی راوری دی ولم یوحاجی رو حجرت این ریکنے ما لکن شیطاس لرامی ولایت این دوستی دینا من شیط شیط حتا یوحاجی رو تروی کی حجرتو کی وینستان کارو کنفید دینا فیمداد وارستا سنفدین کی فالیکن من نصر نلازم دیتا سبان این داد یو دا یو تنظیم دی واره تاسو امداد غواړي په یو کار کې ورته امداد در سره کوم جمعیتی په باندې زما خپل جماعت ته خپل تنظیم شته زبده امیر نه تاسو کومه د خپل شورا ارکان سره په مشورې کوم زما لچې اجازه را نو زب تاسو سره د دین کار کې امداد کوم الا علاقم من بينكم وبين اميثاق مگر خلا تعلق بن کین چې میں تاسو ورته کیو واللہ او اللہ بما تعملون بلثیر باز چې کوي تاسو لیدنه وي والذین کفروا که سان چې کفرې کړلنی باز همولیا او باز باز دې د دې دوستانه باز دې ای لا تالو کنه کوي دا دل آردی پسنکا کی و پسادن کبیر و پسادنوئی واللزین آمنوا آکسانچ ایمان راولی دی نجرت اکڑی دی و جهاد اکڑی دی فی سبیل اللہ ایف لارداللہ جی واللزین آو آکسانچ جی ورک محاجرین اللہ و نصورو انداد اکد محاجرین اولائک هم المومنون آقا داکسان انبید مومنان یقینی لہم مزغرت و رزق کریمہ د را بخینی دیو رزق ازت من نی بعضی خلقو تا رزق ملاوی گی خود زلتی او دست پکاوی بی لکس پوتا ورگو رزید یا هام انسانانو تا دا زلتا ورگو ملاوی گی رزق کریم باوتا اللہ ورکی دا عزتو واللزین آمن و آکسان چی ایمان راولنه او رزق کریم باولی ازت من رزق زکا چې درغه به واتان او خلکو امداد کړی او عزت یو الله کړی نو الله دې عزت او کراموتي والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړې ممبادرو سینه وها جرو هجرت یو کو جنا دیوکه ما کوم تاسراف اولایک من کنداس تاسونه وي باولل الرحم یو خوان د بعض هم اولیاء او اولاب بعض بعض دې دې بارو ذافی کتاب الله په کتاب کې یعنی پا کی این اللہ دی کل رشین آلیم یقینن اللہ پاہل شبان نی پویرے سورت انفال کی اول دری اوامر دنس شفات اوشپا کہدی را پارد میدان جہاد اواما کہتا امیر حربتا او دامتا خطاب چطبہ نرم بیان که شکل دیتو کمزور اکا دشمن نو نرم بیان بی سورت توبہ ترتیب دین اهم نمبر دے رسوود سورۃ الانفال نا او نزول کی یوسن بیار لسن دے رسوود سورۃ المایدہ نا نازل شے دے رابط دا دی صورت دمک کی سرا بگانو غجو بانده دے یو هر گلاش امت کی بیان دا جهادو ندی صورت کی هم بیان دا جهاد دے لدی و جناب ور پستیر اراولو بلا وجہ مخی صورت انفال کی مسئلہ دا قتال ذکر کرا نتی صورت کی اغادلہ ذکر کئی چدا ہوئی سر قتال پکار دی دیو جناو اور پسی ایراؤڑو بلا ما هي صورت کې ترغيب او جهاد تا او صعب د مؤمنانو نو دې صورت کې پایکړ د کفارو نه صفات د مؤمنانو به ذکر کی دی وځنا ورپسیراوړو بلا وجہ محقی صورت کی دعویلی چیدہ مشرک موز نا قبلی گی ندیس صورت کی دعویلی چیدہ مشرک موز نا قبلی گی جمعات جول کی بیت اللہ جول کی نواغا سواب نا قبلی گی دیو جناور سہیراړو ولاوجه مگه کی صورت کې کتابو نبي عليه السلام تا دا غو مال کور وتا شپه نو دي صورت کې خاص كتاب د نبي علي سلام تا یو څو کې یاد شي دیو جنا ور پسيه راوړو بنا وځه صورت کې بیان دا وادي چه کافر و وعده اوغرزولا نو تا مرتا وعده اوغرزولا نو دی صورت کی بیان دا وعده ده چه کیف یکونو للمشرکین آهدون مشرک لده سر وعده نشته ده دیو جناب ورپسی ایراغلو امتیازات دا صورتو دا صورت ممتاز ده ده نورونا ونو لکلو ده بسم اللہ بانده دارنگی دا صورت دا ممتاز ده ده نورونا پدریش پیتو شپتناکار شپتونو ده مناققانو دارنگی دا صورت دا دا ممتاز ده و امن ورقولو بانده اغا مشرکتا چه امن ایدر نو گفته دا صورت ممتاز ده و بیان ده یوم الحج الادبر بانده دارنگ دا صورت ممتاز ده ده نورونا و بیان د یوم الحیه خونین باندې د جنگ ی خونین دارنګی صورت ممتاز ده د نورو نه و بیان د صحابیت د ابوبکر رضی الله انو باندې دارنګی دا صورت ممتاز ده د نورو و بیان د غاری ثور باندې نور امکانی وجیدی خلاسه ده سورت داوه ده سورت قتال بی سبیل اللہ خلاسه ده سورت سورت سلور حصیده اول حصیده کی اَضْرَام د مُشْرِکینو او اعلان د کټالې دا ویښره د مُشْرِکینو څالو ردلې دی یو کیسه مشرکان اغلی چې واده ورته شوې ده fodawati wahn be muqara ویم آغا داله دا واده ور سرشوی دا او وقتی مقرر ده نفعاتیم و الیهم آه واده ور سپوره که دره مشرکین چه آغوی آمن غفته ده نو آغوی لآمن ور که سلورم محاربین جنگ تر آوست نو جنگ ور سرو که دا پده حصہ کے بذکر کی دا سالورو ڈالی دا دا دا انتی سیاد دا حصہ دا اٹتی سیاد دا پوری دا او پده که بیان دا احلی کتابو یعنی دا یہودو نسواراو درمہ حصہ دا آیت نمبر نووے پوری او دی که دا منافقین و بیان او دا ویدری شپیت سیفات ناکارا سلورم احسا تراخران بجئے کی بیان دو مومنانو واقع دو حجرت و تحجیزات دو قتال ذکر کئی برات من اللہ و رسولی سورت سرے بسم اللہ ندلی کرے پاول کے حزم سے بیخ مسره بسم الله باول کینهبلی کله د دې او څو وجدي کرکې مفسرین یو د دې وجنا جداده انفال هي صدا د سورته انفال د دې مضمون یو ده نو زه کې بسم الله رانوړه پېمو وجه د دادا چې کلاوه نبی رسول الله قاضبین واه تا حکم کوو چې دا آیاتونه په لاني صورت کې لګوي دا په لاني کې لګوي دا په لاني پښیو بسم الله اور سره په صورت ته پیدا کیولي گئی ټول سره وینې نو او بلې یو وجه خلک ذکر کوي خو هغه صحیح نه ده چې دې سورته اعلان د بایقات دیو دې تعاللې او بسم الله کی درهم الفاظ دینه ذکر اور سرونه لیکلا دا غلا تا وځه ده زکه نور سورتون اندایږي کې اعلان د قتال شته بسم الله ورته دی کېلا دا اعلان چې کله نړیری سلام کوو مالی رزل الله تعالی نو ابو بکر رزل الله تعالی هو او وی دی وی لاس یو غره پات او دا یا سنیشو روکړل او نبی ویلی سلام خطبه کې ویلی چې د دینه باد با مشرک پربند باندې ثواب نکړي نب بیت الله تداخلیه تاسو یو وخت چې نبی ویلی سلام په حرم شریف کې داغه مریته اندازه راځول دي کافرو او نبی ویلی سلام مګګینه فری دی ابوبکر رضی الله تعالی او راوي اغا پا جلاشو وی اطاق تلون رجلن ای اقول ربی اللہ و الظالمانو تاسو و لے وجنے و لے نبردے دے صرف داوی شرط میں اللہ دے لاشن یو وقت اللہ راوز تو شکافر تنن اعلان کئی شو زیدے دے میداننا او اعلان دبا اکار دے و سلو اعلان براد من اللہ و اعلان دبا اکار دے لتهرا په د الله او د رسول دغه نه ال لذینا کسانو ته شواده کله دا تاسو را د مشرکانو نه وسیو سنارد تاسو حکم ذکر کئ د هغه چا چاوی سره واده شوی دا او مقرر نه لري وادي نو هغه ته څلور حسی هو فلاردې هو ګرځي پسونکې هر باه عاشور انسلور مېاشتي والمو پېېشي سلور مېاشتي مهلت ورکو با دي خلک سلور مېاشتي ذلقیداز الحجا محرم او دغه رجل ذکر کوي خدا ته نه دا ذکر کل چې د فاطمه ک شویلو دغه ټاک تر رضوا مداغې نه روښوږي کني سلور مېاشتي هغه مهلت دویتا او سلور سلور و او سلور و والا مو او یې شی اصلور مېاش کیه مهلتي ورک لصر دي پلاره تیری شي ویی ناغله یې ورته یاد نه کړی بلور مېاش دی لصر دي چې راغي خاوون مې خځي او مشرکانو دې ثلور مېاش دی لصر دي مهلات ورک دا ولې زه اله دې الہ مړ دې لې خاوون مړ دې چې چاته چغه بواله ذمہ داری سو ګان له او کارساز ناغله دینشتان آ د مثال او دا کوم مثال یادې زی خپو په اعلان چې موږ خو دا ګون لري هڅه کړو والامو خو ایشان نا کوم چې شکایتاسو غير موجي ذلانه اخلاصي زم چې دا الله نه وان الله مول کافرینا دې شه ګال الله شرمون کړي کافرو الله اوس حکم ذکر کړي د محاربینو چې میدان تراوتې له تاسو سره مقابله کوي نو داغه حكم سوى وعزان من الله ورسوله اعلان ده ده طرف الله و ده رسوله اعلان ناسي خلق تا يوم الحج الهكبر پورز ده حج اكبر حج اكبر بعض خلقوين ده جمعه پورزي تهارا پا ده جمعه پورز حج اكبر و ده خلط ده بلکه چکلان حج اکبر این آغا حج تا ویلکی گی عمری تا حج از غر ویلکی گی دارفی اکبر ویلکی گی آگ که جمعه و کبل ورزی دا حج اکبر پورز بانده دا افتر وی پورز بانده دا حج اگر آم کارونه چی نو حج اکبر ورطوئی یاو مالحج اکبر ای پورز دا حج اکبره ان الله <مسؤال> بیشه که اللہ بری همین المشرکین ها بیزار دیده مشرکانونا و رسول و رسول دادا و این طب تم کجری توبو کتاسو بو خیر اللہ کم دا بغور ایتاسو لان و این طول لے تم کواب دیتاسو فالمو بویشه انکم چی تاسو غیر موجز اللہ نیخلاس چی دن کداللانا اعلانش بہترین و بشری لذین کفر و زیر ورکا آگسانو لان چی کوفری کرے بے حضابین علیم پاز آب دردناک باندی پس حکم ذکر کئی دا آغا چا چو آده ورس رشوی دا وقت مقرر دے ناوی سرا او آده پورا کئی اللہ اللذین آمگر آکسان تم جلو ذکر تاز سرا نن المشرکین آم مشرکان ناسم ملمین قسوکو ما بے کمین دکر تاز سرا شیعن یو سرا ولم يظاهر عليكم امداد اینه نه کړې تاسو په خلاف جي ا ها د میاو تاسو را پاتې مو الهی ماده مو پورا کوي دې سره واعد ده دوی کستا سو خلاف پر شاستر امداد کړو وا دې ماده کړو بیا ورس صبر نکې الا بنو زمراو بنو کنان سره حد پورا کړو إن الله بشكر لا يحب المتقين من كي فريدگاران وصران بيضان صلق <تصفيق> الاشهر الحرم قلشوة الهمياشت زيزة وفق <تصفيق> للمشركين قتل كي مشرکان حيثو وجد مهم كنزيكي چمومي ديلران وخضوهموني سيديلران وحصروهم قيد كي ديلران وقدو لهم كي نيديتا كل مرصدين بارة درباني لاري ورطبان كي دام یو وخت او چې مسلمان به خلکو د لارې بندولي اعلان د بایکات دی ور سره کاو نن مسلمان د خلک اعلان کړي و ان تابو فالا د اخر او لنزې مسلمانان لري الله په ثور کې و تابو کو تو کو ک تاسو وقام صلات ادرس مونځه ورک کو کو وا تو زکات په خللو سبیل نمو پری لري لارې بچری استان سره د دین کارونه ومنل نبي اور ته لارې کولاو تکلیف مره شوی ان الله غفور رحیمه بشک الله بوونکی مهربان دی دا سنورم ته سم مشرک ذکر کوي چې پنای در نه غوfti دانو پناور لور کا وینا ذو مینل مشرکینا بچری یو نایست جارګا بنا او غختہ سانہ سانہ پاچیر هو پنا ور کدلرا حتا اسما کلام الله فردی چوا رضا الله کتاب سم ابلغو ما منا بیا ور سودلرا پولیتا مشرک در نه پنا او غختہ پنا ور نن مسلمان نه د خپل کې پنا نشته وې ا یو یومل پی تاو کې جده زمنګ مجرم دینو دی ولور کلاص نیولې او پنا ولا نه ورګه مشرک د نه پنا وخت پنا ورګه خدای کتاب او تورې اه چې مسلمان د الله د کتاب نه خلک ګوزي ویرا ده سي روزه نو د دې مسلمان سره به کې بیا ها تایس ما كلام الله شواردا الله کتابه سما بل هو ما منا بیا ورسود لره پوری دا دامن زه ته ما نه پوری دی ورسوا شهزاداري پوله راو زور دا امن نه درکړو څو درته سنې شویلې مسلمانانو قافلہ روانوان او پاگی باندی راجہ داہر آگه پی حملہ اکلا دو مسلمانانو اگا قافلہ آگے لوت کلا چی لوتی نو پاگی کی او خزی آواز کردیو یا حجاج حجاج تے چکلا آوازو کو حجاج آگا ظالمو که دو وقت بے پینز پاوستر گید انسانانو تلیلی زمرا ظالمو او دیر ول نمای ال و ډیر تابین هغه په جېلو نشي وو په ثونه باندې انسانان لالول ورتادو سګونان اخاریدا د سهار موږ نه پخپل باندې کو جمع چې موږ به او بیا په مصال باندې ناسو او دې ته پار بناسو تر ورخاتو چې کسور چاسه ضرورتینو ماده نو پیشي زو ورتاغه ضرورت پورا کما ده ده سهار موس کرده و ده قافله که یو او اغار اخلاص شده و ده چه کنه را اخلاص شده و ده حجاج پا مسلمان آسته ده سهاره او ده تیوه لی ده وی کراچه یو خار ده و پاقز ای که اندوان و سکان و مسلمانانی روکلل یوی خدی پاکی تا تا آواز کرده و یا حجاج وی خمات ده آواز کرده و یاو نگو تیو چه تا کلوی لرده خاضر نو دا تل سوکالو یو ظلمه محمد ابن قاسم رحمت الله علیه چه داغو زمولو حجاج ابن یوسفو اغلی پوج ورکو ورتوی زلال شا وی کم طرف دی دیبل نو طرف ورتو خود پا دی وی خان روان شو او پوجی والا ورکو چه روان یو سین را د سیند نو 풀 پین نشته دی دشته وین او عقی بند راپور حاصل غره نو د فوجانو نو 풀ي جوړ کو د 풀 جوړولو طریقه منته پرې کتابونه دي خې اوکلیدس کې اوکلیدس اودا د ریازي کتابونه به پرې مدرسو ته منته خې هغه دای چی طریقه ده چې د دریاب او پلو ته معلومهغاار معلومه او پلو معلوې نو د هې طرریخ سانانه ده سان داې ده چې دریاب نه بدیخواقدرې کې او لرګې بهخخت کې چې لرګې خ کې کې مختلف پ سړی و کې چې مختلف پ سولی د پکیو کې راغې نه یو غ روست در پلیصولو کې ب دا چې پورې په یو په ب نو کی په کومه سوره کې تا ته هغه غلطه دریاب ښکارښه نو هغه سوره ته نه خاو کا چاغه ته نه خاو كلا نه دي بل طرف ته تیرات اوسه تیرات اوسې یوګه ځای ته راپتو نو په هغه سوره کې دې طرف ته نو په داغه سوره کې تا ته کم دې ښکارښه نو هغه دې ته نه خاو دا دې دریاب له نو دا دای نه پته نو پداره تاریخه باندې نو پلیدس په تاریخه باندې دریاځي دریاځي دا په نو ده دریابي معلومه کړه چېشته یو بل پوریو تاړلې او داګه نдзе معلوماته شیدادو تمرهګه زکه کاغذ دي خوا طرفه معلوم کړو چې یو بل پوریو تاړلې نیوی کشته لټې لور کړه نو چې لور کړه هغه بری غالي سره کشته ولګې دا پول جوړ شو چې پول کلا جوړ شو بس ټول پورې وتل چې کله رااله مخه یو ځنګل دی زنګل کې کيناسته وګورئ پدي کې راځه دایر پندت ویری پندت داوي مولاوي ننګوان مولا ته پندت وې پندت وی ویوه چي سړي کې لري وې داوي کتاب دي ویوه چي سړي کې لري چکه له مسلمانان حمله کې نومنګ مڅه چل کو نو پندت شي مسلمانان کړه حمله کەی نو چرآوا بکه په بابا بابا نیداوی بخفل با یو الای هغه تبا زی چرآوا و پکې اود چرآوی طریقه دا چې د بچاخذو په کالو کې ډک شي چې کړه کالی ورته واچولې شي نو دا ب چرآوه کەی اوی ته کالی واچول ایا سپای ورته را ک په پاندت ورته وین سپای مولا بر دی و یخه دا ثور دره لال شنه شلال دی زنګل تورننه وتل 410 او دا راځي کې مسلمانانو فوجم ناتې اوی راوړي بلی دي ندی پاندته دي خځي ته لاس واچو ورته وای چې ته ما څه دی, دی, دی او دا کالی دي او مسلمانانو سره جنگ کول دا ډیر ګران کار دی مسلمانانو چې جنگ نه راګټل او کته ما سره ندي نو سباله وتم مرداري اس بني آی چغې کړي چې چیرې کلا پدې کې محمدي مقاسم رحمت الله علیه راو رسول دی لې لګېره راغلې دا مخ لګلګ شین شې را ټول وسوالو زلمې چی ناغه خو لا مخ لګلګ شین شي ها اگر امام دکړه هغه یې سوګي هغه ورته دی پاند زده کښاندا او سمپدې باندې محمد ابن قاسم رحمت الله علیه ورته موږ پندتان نوو جنګینس موږ باندې تکي وو پونوال ولریشد مخه نی پدې ته وي تسغوالي موږ ما کورتو رسوي ښا محمد ابن قاسم رحمت الله علیه ور سره یوسفای کوي زلال شو ور سره چې هغه روان شو ته مزالی وکو د خدای تې د پوزو کوی سوک دی وې دا موږ د مسلمانانو جرنیل نی ویغره جرنیل نی ویاو اپځه و درېدا نطلع محمد میقام رحمت الله علیه ورتو وی ولي ویله باچا نو د خو سره جرنیلاند د سپیان ور سره دي ما سبت دي ها وی خاص پایته ویزا یوه دي ور سره روان شي سپیان مر سره نه دومره بہادر شپلا تیار دا خدي تويته زمان روس سره زو د نماز کې ما ته صرف کان ویلی شپدي تیار دا نن ورته پلار دینان سي چې دا جنيبه تورې کې سپينه وي د کل چټي بکله کېږي رسول چټي بکله کېږي مسلمان بی حالت ترا ورسید حیاتی لال غیرت تلاز نن مسلمان که حیاؤ غیرت نشده سفت حبوگی سفت ملک پتگی آقوی زبا دا نمخ چی روان امترا پسی رازا چکلا کسی تی ورسو ولا دربار د باچا تی ورسو ولا ورتوی زو سکورده او زر نلالم وی نمزا شازاد گوی آقوی باچا خزی ملکی آقوی ورود بو دغه ټي کلاوره وو دربانشي ولاړ واغې کلاو کو ور کلاو شاغه محمد ابن قاسم رحمت الله علیه توېتن ناراشا دنه بوته ورتویلی چې تکله پرې کلا حمله کنه داتنه شپه تکولې زګا ډاډیر اگران نه دا او کدا پتا کېنه په دې څول بران نه نوځي دا دغه څول دا په دې بران نه نوځي دا ور ب کلاو کېټو او په دې جریان نن د سینې دا او فاتکه دا او رازه دا زماکہ او دامي د خاوند د بادشاہ کمره دا د دې ها ټولي ورته خو دل او اولاد واپس محمد ابن قاسم رحمت الله علی خزر اعلی بادشاہ تا بادشاہي پاسه وی پاسه او وی ولي چلاوه دی کوئی پری ته چلاوي ها تاسو پند تاسو سره لګلم تو به وباسه که تو نو باسي نو سبب د غره سر پدې سبب پوري نه اغه وینځه با جنگ کومه اوی ولی سچ لري وې دا علاقه هم سره ته جنگ نشي کولای چې هغه دښمن د حفاظت هم کوي استاد دی کور مخه دا استاد دی دربار مخه د جرنین جرنيولاړو او زی راوستم اوماته تاغه پندته لا تر چوله وې ښا اغه وینځه با جنگ کومه چې سبا شو او جنگ شروع شو نو ساري په نالې کې پروت او تانه په لار کې مردار پروت ویا او بیا هغه زړه زړه د شاوچنګلانا حجاج ورته وی زماله بیگ یې واری د یو ساله بیگ نه واریده حماتسین بالله هغه سره او چې هغه ټول عمر فقالینو ګرځیدل او تا نه کبان ختم نه وي خدمت را نه منازکو او بادشاہ او ډېر نرمه هغه په درخان ناشته وزيران ور سره ناز جوړوي خوړي په دې دو دوه وزيران یې بل سره خبرې کوي وی تاد آگا خذ اواز هاوری دلی وی ده کمی خذی وی متاسم بالله چې چه اواز کلی و آه چه بالله آگا ورطا وکی خود وی سیوه لی وی تا تی اواز کلی وی خماتی اواز کلی وی لب ده گدی و چه تا غون کې وی غن که دسترخان دسترخانی غن که یومیاش روڑی نو خوالی نرم نازک بدن او جنگی کلی و تراغ پوری جنگی د و پوری چه آگا مظلوم خذنو کړی اوازی ورطاوکا نن په کشمیر کې مسلمانانو سر ظلم کی گی یو زی او بلده مسلمانانو سر ظلم کی کې باچهانو کی سلنشت چلا بیگ ورطاوی مسلمان غریب بکم دیدلارشی کم کم تا دیدلارشی کم کم تا دیدلارشانو رسی دا ملک باچهائی اغسر پوجیانی اغلا بیگ کولیشی و اینها دوم من المشرکینا که یوتند مشرکانو نایستجارکا پناو وارستانا واجب ہو پناوار کدلا اَتَ یَسْمَعُ کَلَامَ اللّٰهِ تَرَى شِوَاعَ رِضَا اللّٰهِ کِتَابُ سُمَا بَلَغُوا مَعْنَى بَیاور زو دَلَر پولیتا ذَالِک بَیَنْ نَوم دَپدی وژا قَوْمُ اللّٰهِ عَلَمُ نُکُمْ دِن پویگی پَمَطْلَب دَجَن کَی فَيَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ تَرَن آ تم جو عادی کری تاسو را هندل مسجد الحرام په خوا ده مسجد الحرام کې فمسقام لکم من صبر چکلګی تاسو ته واستقیم لهم کل شی دی تاسو ته ان الله يهب المتقینا یقینا الله امینه کوي پریزګاران سره كيفا سہال به وای زه یا تاسو باندې لا يرغبو فی گم انتظار نکي تاسو بارا کې الا نو الا ندری منی دی دوا دی انتظار نکې استاس دوا دی دریم اعلان معنی قسم انتظار نکې استاس قسم تا دریم معنی اعلان خپل ولي انتظار نکې استاس خپل ولي تا ولازم معنی موه راي تا يورزونکم به اقو هيما او شعليه تاسو لپاره خپلود دی باندې واصاب قلوب منکار کې اسنه کوي هم پاجی کو نه بیا دی هش تره ده عادل الله زمانن قليلا وركري پاتونو الله د الگ دنیا پسو دوان سفي لي واړې دلته لري د الله نه نن هم ځما چا مې عملونه يقينندې به ده چې عملي کړې لا يرقونا زي مؤمنين انتظار نه کوي پښتون مؤمن کې اننده خپل ولاي ولازي ما نه د ذمہ داري کوتي در باندې بارش نو بیا درته نه پوری چې دامه خپل له کوزي موارده و ولای که هم المعتادونا اودا که سان دی رات نه ډیره کوم گیری پاین تا وک چیرته به وک واقعو والصلاه تدرس مون زیو کو واه تا وسکا تا ور کزکا هات پاین فی دین ورو نه ستازو په دین جي اور ورلی هغه دین رورولی ورلی دا حاج په دین نه ورولی جوړ شو ادا چرنه ختميږي په دنیا کې فقار کې فاخرت دي هر و سير ورولی دا حاج دخلار همور نه پیدار ور او په دین کې در څملګره نه ونه صرف د دنیا او جون کې با استاد قبر پورې ملګري شو من دا تر وروي افانه ده د دین ملګري ورسره راځي چې ونه فسل الله عادی تفصیل سراب بیان هم دلایل لخوا میا لمنا قوم د جپو هی وي نکسوهمانه کدی ما دکری وادي په لې نیمه بیا دیما رسودو د وادو د نه کوم او په دی ویلی تاسو بدین فقاتلوا عمت القفري نو قتل كي مشرعان دا هم لا ايمان لهما یقنان دينشتوا عادة دي لران لأ اللهم ينتهون خامقاتش منشي علاتو قاتلون ايا جنگ نكويتاسو اوم اندها قوم سرانا كسو ايمانهما شماتي قريواتي قبلي وهمو بإخراج رسول او قصد اكريب شرلو در رسول بانلي وهم بدهوكم اول مرانا آجې شروع کوله پتا صبح نیول زره آتا شو نو ما یا تاسو یېږیږی د دینا چاور شروع یې د باندې وکړه نو ولې تیارې کیږیا والله وا کوان تاسو نو الله دې لا دې شوږیږی دا کنه ان کو نتمو مومین ک تاسو مومنا نیې قاتیدوم جن عذابور کی دې ناراضه دې دې قوم تاسو په کی دې وَيَنْصُرُكُمْ اللَّهُ بِبَيْدِ بَنِي وَيَشْفِذُ دُرَاكُمْ مُمِنِينَ يَحِقُّ بِكِ سِنِيدَ قَوْمُ الْمُؤْمِن وَيُزْهِبُ قِيَادَ قُلُوبِهِمْ وَبَاقِي غُزَيْرُ زُنُفُسُهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مَهْرَبَانِي الله پاچا باندې جووالي الله فویا صبر نه غلید خدمت والے وي اوستایږي دغه که یو رسول کی یا مدینہ امام حسین دمایا گمان کویتا سو آن کو تر کو چی پری بہوتے شی ما یا اللہ الذین قاموا و اخار کریا اللہ اا کا سان جہاد منکم کی جہاد کرے تا زنا ولا دون اللہ ای او میتی نیو نیتا اللہ و رسولی نذر رسول اللہ نا وللمؤمنین نا المؤمنون مع ولی جہاد زتو و الله خبیر بما تعملون الله خبردار دې پاسې چې تاسو ته او یو وو هم د پکې چې موږ ته زره جنگونه توځي چې جمعهونه جوړوي جمعه جوړیناله او کارر نه شي کړی نو دا وو هم د پکې ما کانل مشرکینا نه دي پکا مشرکان نارایم او مساجد الله چې جوړې جمعهونه ده الله شاهدینان پوښیم گواہی کوم چې په خلاصو نارمو بیل کوو به په خپل ځان دایقار کې چې ځکه د دې وسنګې جماعت جوړ کړي. حالت یې ته نو څنګه فره په کې نه پری. ولای کابه ته ته معلومه. داګه تر با دي مازونه ته نه. ځکه هم خالی سونه او ورته باسي نه وشوي. دې نمايا مرما ځه ګد الله دې. هیڅ کاټ وړي جماعت نه دارلا. منه منه چې چې من واہ تا زکات اور کہ وی زکات وانا میا چھا ایللا یرے نہ کریم مگر اللہ نا پاس ہودای کام چھا یی چھوتاس انہ نیا کلم منن المصلین نا شیدا ہیت منن پیدا کیو دا گئی تھاو گئی وان دا ہے کییو ایگرد ہوئی تاسوبو ارکو نحجیانو تا و ایمارت المجد الحرام جو راول نمجد الحرام کمان آمان باللہ و شاند آجا جیمانی راولے پا اللہ و اليوم الاخر فورا ذروسہ نئی و جاہد آبیت دیل اللہ ایمارت مجد حرام امیشو ای پوریت امیشا ایمارت مجد حرام ایمارت مجد حرام تاہر سرام کے انشاء پر دغه روانه ده پګړي یا څنګه ورته جوړه کړو دا زموږه مخدديانه کومه دی یا ایوه د دې نام په تو کې هیڅ امام تا ودانو دا خو ځوابه کړو موږ یې تاران تاو او یو روانه کوو په تاسو یا په کوم باندې دې نه ته په دې خبره په خبره کړو کو بوریکو نار دی یانو چې کو چېرته سره مستین دی دا داوږي چې ګرې آزاد انسان ثابو باندې غره اووبه په ټولنا نه د جنا قانون لټاوه کېږي یو د مولانا د موتیوالو یو د مولانا کې موتیوالو یو د مولانا کې تاسو او دا ټول د دې سمونه مخابره کې راغلي ما نن په اور او په بیا د دې مخابره کې یو هغه ځاګړی یو خلک چې سوهید راغلی غوښتل د مبارک سره کوټه وي سوهید دا پدې پرملاطانو چې 150 گزاران دي جایېتي او د دې لپاره چې مان یې وینځو د او تاسو پر دې لا پلامو چې دغه درانه دغه لار په دغه کډې لري کله په خپل کډې لري د لار په کډې لري هغه ته زمانو د دې کډې لري د لار په کډې لري هغه داسې کبیش ریما بریا بیوری شما پیش ری اید umasودی ویسی نیونی بیاکزی که بیاکزی از کبیش نیونی آبوری به دیگی ممن Luxی قواهی جا آتی فکران سسمی علید نیونی آن ویش ری این چا Stickان دیعی ممن foreseeود ویش ماند که دیش ماند یعنی تاری کستی realised سبیخوخوq sightsد صلودین سما تو ترای کنیونی آبوری Dr. ا großان يونی ام انازلی ڈی بهون نیونی ام همeg آتیب جوradosی ارسان وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَا كُنَّا مُنْقَضِينَ وَلَا كُنَّا مُنْقَضِينَ وَلَا كُنَّا مُنْقَضِينَ وَلَا كُنَّا مُنْقَضِينَ وَلَا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 دې دې بلان دا دی پداره دې ویلای کوی او تا یا دې دا یم نه پتی جرا ولله سره کوم ته و تا یا دې خوف و وراد باورا نئی نا رک افترکی او شابر وارد جیحاد دا او بید او اس کے بیے ہو جیما تکرہ اور ان کے افترکی او روان کی جیحاد دا تدب او روان چوہاں باان یہ جیحاد ساوارد جیسا باان کودر صرا اور مسلمان آمون اور او جیحاد دی کافیر تدب او روان باانی دیر لگ دی سنوک جلے او روان جی تاپور کشیو دیو گر سکر روان جیسی اور ترنتان کے آگے بہت ہی دقت پر کھینچ لوی ہے ناظرین مسلمانان کی تاریخ میں زمانہ خوشحال ہے کدې کې هغه دي چې موږ شي مستور وګورو مسلمانان باید دې مسلمانان باید وګورې مسلمانان داږي چې تنظیم کوو يا نه کړو چې ورته دا هغه د دې شي کا سنا ورکول کارو دي او یا مسلمانان ختم وګلله کې اتنه پدې راته یې आवाज دې دعوت ورکړي دین احان حلقی یوڈ آتا دیتو احان سوان کن موزالی کو اب اداعا تک روشت پیرامر لینا سلاسکتو ملی سکاہ دانے ما سبا خاندان در نمدر سپیرامر امان کے نمبر دروس نوئی شمیتا کے اوکروں کے رنگیان پوستی جنی یواز کو اداری اچنیدر اسلام آمان سکو ساگرہ چمشن ایدار جبان کنسرنی حراند کارکلا ترسل سکون تیروان استاکو پالان سمیان کن مجھے یاد ہے میں نے مرتکب تھا نا لے پکھ میں مرتکب تھا یہ جوڑا دی واریہ پردرہ ختم ہوا دا میں اس کا تھا اور ذات علم ہونا کو کانرزہ تعبان کیر ختم ہوا مہمانوں دل کر کرانا عمر لے مجدینا یا ہوا کی طاقت کی عمر درگاہ مجدینا ہوں یا راہ انتظار کا ترچھیلا پرستم امن ہوا او جن خو مینا روانه کیږي د دې دغه د دې لپاره نن سره وایي چې دې لپاره مینا روانه روانه کیږي د دې لپاره روانه کیږي د دې لپاره مینا روانه کیږي د دې لپاره مینا روانه کیږي دا څنګه روانه کیږي کومه یوغه دا بیا مېرماتې کلاپا مین باو غا دې مینا انامو نشا او جا واللہ واللہ وقود ووائیت بمجھنے او دانلے یا اللہ او نامانو دا بلوہاں پہلے کی رو دانی تبا کہ مشرکو جمال تراجی ویدر جمال تر مشرکن اللہ او دفریق کوب دے نادلہ وامدہ مجھے مشرک پرید کے پرید بلی ماتا دمدے یا اللہ او رسی نامانو اے جمال خاواندانو انہماندی شیفونا نجا سوما بیشکا مشرکان نایند رب مذهل العالم له دې دې کې مذهل العالم دا ما دې نه دا ټولې کانا وای دې په دې کې تاسو اے نن دا دې نه نو ټولې دې کوملا نو دې دې ما نه این شاہ کبھائی، این اللہ مشکہ دا جمحہ دیماں کوئے اپنا دوارے، آدھون دردینہ یک روی آرکت وامجرہ شیمان تلہی بات آدھون دنائی، پڑھا ایوہر ایونا نا حرمائی، ماں حرم اللہ ورسولنو، آج جرام پیدا رسول داو، پڑھا ایبیمو نا جینا ناکی، خالتی بیم پورتا، مینہ دردینہ دا جاتا ملہ ورسول کی داو، جو پریریویں گی داو، ا تا یو دم د دې د ذکر د رتبه او موږ په خپل نازونه او د دې زنګر نه لږه وړه اوله له تا اپ دې د څو د مشرکین ذکر کوله او د دې کیه ا موږ دې کی ته امر وشیل او خپل قرارته او د خپل میامو کیه مو لکه اپ دې ما مو چې امر ورکړ او چاہمی جنگ پیو میتان پر ہمکی جنگ اصدار ہوئے دیر آنی شیخن کمکمہ کشان این تاکیم ناوکرے کانائی تاکیم ناوکرے کانائی تاکیم ناوکرے کانائی آبیاتا سیزاک نمینا کنگ